А де їх узяти? Кмітливих дружинників став Мстислав соцькими. Так і Микула став соцьким, хоч і відмовлявся. Бурчав архієпископ, невдоволені були бояри. Щось дуже багато охочих у Мстиславову дружину знайшлося. Та нічим не могли завадити. Вічі сказало так, нехай набирає велику дружину Мстислав. Не перечити тим, хто до Галича хоче йти. За цей побоювався Мстислав. На усіх нових дружинників коней не настачиш, пішцями в бою будуть. Та ще й для них вози треба лаштувати своїми ногами, не подувають такий довгий шлях. Пізно ввечері приходив додому, заклопотаний Мстислав, на швидку вечеряв і падав знесилено в ліжко, щоб на світанку знову схопитися на ноги. Такий звичай був у нього – «До походу йти, сам усе оглянь». Жінка й дочка теж не досипали, готувалися, бо їх із собою забирав Мстислав. Чого їм тут без нього лишатися, щоб недруги заклювали? Де того місця взяти, щоб усе те примістити? Широке княже дворище, якусь п'ятнадцяту частку заховати спроможне. Дивелося за городом, над Волховом, табір ставити. Тут поробили конов'язі, сюди ковачі перебралися, тому треба меч полагодити, а тому коп'є гостре відклепати, а тому зайву підкову на дорогу зробити. Стуганять, звинять молоти, ржуть коні, по між дорослими бігають метки-малюки, і в загальний гамір вплітаються їхні дитячі голоси. Напередодні виступу Мстислав зранку зібрав соцьких. Чи все готове? Велика сила, всім не догляну. А ви, мої очі, у своїх сотнях усе перегляньте, з вас спитаю. Про воїна дбати треба. Вигуками не нагодуєш. Уже і так соцький все знає, неначе все до ладу. А після суворих Мстиславих пересторог знов помчали у своїй сотні. Про все подумав Мстислав. Того ж дня, коли відбулося вічі, послав він свого гінця до київського князя просити, аби і він підмогу дав своїми дружинниками. Кирило рано розбудив Іванка. «Вставайте, Дмитрія, піднімай!» Але поки Іванко зібрався, Дмитрій сам уже вийшов на двір, поглянув на небо. «Хороший день нас впроваджає!» – радісно гукнув. Збирайтеся. «Нам не личить спізнюватися!» Дружинники вже сідлали коней, влаштували вози, не чекали наказу від Тисяцького. Кожному хотілося скоріше додому дістатися. Новгородці збиралися за городом на широкому полі вздовж шляху. «Яка ж дружина велика Мстислава? Де він зібрав стільки богатирів?» Вже шикуються вершники по своїх сотнях, біля возів метушаться пішці. Микула на сотні йтиме першою. Сюди і під'їхав Стислав звели Микулі проїхати скрізь, поглянути, чи не забули соцьки його наказів. Микула вихором промчав, побув у сотнях, заглянув до пішців, усі на місці. Водяг воїнів пасував дорочистої хвилини прощання й від'їзду. Пішці були у білих свіжовипраних сорочках, та й дружинники майже всі познімали кольчуги й лати, і за діївським звичаєм на вихід в дорогу теж одягнулись святкові білі сорочки. Мстислав помітив це, але удавав, що не бачить. Чи треба в голос висловлювати захоплення, бентежити воїнів? Вони зробили це за покликом серця. Багатьом може не доведеться повернутися до рідного Новгорода, і вони хочуть попрощатися з ним світлою синівською посмішкою. Хай на душі буде так і ясно, як заясніло на притихлому полі урочисте вбрання. Мстислав замислився. З ними ходив і наш до моря, руською силою ставив заслон перед хрестоносцями. З цими звитяжними бороданнями радів перемозі. На полі брані з ними ділив гіркоту невдач. До серця їхнього знав найближчу стежку. І вони до нього приходили, як до рідної людини відкривали душу. Стежка. от такої стежки немає до душі тих, що звуть це друзями. А може вони не друзі, цей посадник та архієпископ. Дивна річ, розмовляєш з ними? Вони вкруги, все заморожене, Таким холодом несе від їхніх слів. Ласкавість у мові, посмішка приємна, Слова колють у Леслової нещирістю. Зіщулися, наїжишся, Хоч би скорше не бачити їх. А от серед війська мстислав, Мов пташка в повітрі, Вільно може змахнути крилами душа І летіти до дружинників, Почути від них щире слово. Заскриотав зубами Мстислав від ненависті до посадника та архієпископа. От і зараз нема щирості у цих друзів. Заскочив вчора до архієпископа. Зустрів на порозі свейських купців. Виходили вони від архієпископа, низько вклонилися. Ну, звичайно, кому як не посадникові бути тут. Схопився посадник з лави. Це ти, княже, а владика каже, щось не видно Стислава. Архієпископ через силу витиснув посмішку. «Сідай сюди, до столу. Завтра вирушаєш?» І почали удвох архієпископ та посадник бідкатися. «Війська багато забираєш. А як там тебе зустріне Данило? Далекий похід? Чи все добре буде?» «Від чум Стислав не про нього й не про воїнів турбується, а про себе, що їм горе руської землі?» Навіть і слова про Галич не вимовили. Все про те, чи не занадто далеко виривається він, Мстислав. З'явилася тоді думка. Може, ці свейські купці щось наговорили?